Коли всі зібрали, мати узялася варити вечерю. Вирішив востаннє повечерити в лісі, переночувати, а вранці зі сходом сонця рушати до рідного дворища. Валин ще день пішов з дому. Хотів востаннє наловити риби та поглянути на озеро. Ще колись, лиш доведеться сюди вертатись, він повернувся. Коли сутеніло. Повечерів з усіма. Наловлену волином рибу поклали у воду, аби взяти з собою в дорогу. Вечеряти на дворі. Вони вирішили біля вогнища. Було тепло і затишно. Але мати знову помітила, як вдивляється волин у місяць, як ніби повиває блідий серпанок дивного світла його обличчя. Близьке і рідне обличчя її сина раптом здалося їй чужим обличчям юного красення, якого вона не знала. Рідне і близьке перепліталося у ньому з чужим, навіть страхітливим, хоч водночас манливим, привабливим. Вона знову покликала його, і коли волин повернувся до неї, раптом зрозуміла – що це відблиск багаття міняє вираз на обличчі її сина. Він усміхнувся звичною своєю спокійною, лагідною усмішкою. Їй стало враз спокійно і добре. На нього линули тепло, сила, спокій, впевненість. Ось що було в її хлопчикові, впевненість, якою вона Знала, часто бракувало і дорослим чоловікам. Він уже мужніше, дорослішає, Її хлопчик стає чоловіком. Ось звідки у ньому ці зміни, що її лякають. Чого вона не впізнає у ньому? Він просто дорослішає. Вона прогнала похмурі думки, і, як завжди, згадуючи слова чоловіка про те, що їх хтось охороняє і боронить. А втім, саме сьогодні при збиранні так усе наладилось, що хоч і хотіли вони виїхати нині, ніяк не вдалося. То Малий проколов ногу сухою гілкою, наступивши босо, то перекинувся казан із юшкою, почали варити спочатку, то довелося перев'язувати і перетягувати в'юки з гатнім скарбом, бо здавалося, що можуть розсипатись у дорозі. Горині подумалось, що охорона скінчилась. Щотільки -но почали вони збиратися до від'їзду, кинулися на їхню родину різні невдачі і підступні сили. Вона прочитала кілька замовлянь, плюнула через плече, Зробила пальцями чарівні знаки Ніби трохи легше стало Почало владитися оте от їхнє збирання Але час втрачався Зрозуміло було, що не встигають нині виїхати Отож і вирішили налаштуватись А в дорогу на світанку З тим і заснули В досвіда, коли прокинулися Волина не було в хаті, шукали його по всьому лісі, на березі озера, де він любив сидіти, дивлячись у воду, та не знайшли жодного сліду. Того дня не поїхали, шукали його весь наступний день, гукали, як могли, жодних відголосів. Таємничо зникла вдночас із Волином і Риба, яку він приніс з вечора, і Родина мала забрати з собою дорогу. Цебрик з водою стояв, як і стояв, але рибини у ньому жодної не було. На третій день, однак, старша сестра Волина побачила на березі озера під розлогою, плакучою воробою, що звусала над водою, дбайливо складену й всю одежу Волина. Сюди, здавалося, зазирали не раз – Адже саме на цій плакучій вербі любив сидіти в лин, вдавляючись у озерне свічадо. Але ж ніхто раніше не помітив одежі. Чому? Чи він сам десь з'явився і поклав усю одежу? Чи хтось приніс її сюди і поклав тут старанно усе, і замисно так, аби помітили? Минув ще день. Мати плакала діти також Стер ходив як ніч. Потім уже не кликали, просто чекали над озером. Аж надвечір Стер підвівся і промовив: його забрало озеро, чи хтось в озері. Тут і був Русавчин тиждень, коли я їздив у село. Ми всі забули. Ми тут про все забули. А тож був день Купайла і ніч Купайлівська, коли ще хати волин. І на місяць він дивився недарма. Видно, вже давно був зачарований, і коли ми зібралися геть звідси, вода взяла його. Озеро забрало його в себе. А одежу лишили на знак, що він тут. Треба було одразу ж здогадатися, коли побачили, що риби у цебрику теж нема. Він забрав рибу з собою в озеро».